Hola, Joan. I com estàs? Hola, bon dia. Doncs mira, gràcies per estar aquí, primer de tot, en aquest primer programa i en aquest nou vaixell amb bon vent i aventura nova. I sàpigues que des d'aquí tindràs un, una bona cabina, anava a dir camarot, però no es pot, una bona cabina sempre a punt. Ja, home, moltes gràcies, sempre l'he tingut a casa teva. I a més, estic molt contenta de veure d'una altra vegada fotent-li canya darrere el micròfon. <laughs> doncs escolta, d'això es tracta, tu. L un amic meu deia que tant és treballar com fer feina, però fer feina i feina d'aquella que engresca doncs sempre és més engrescador. I si val la repetició, és clar. Joan, com van les teves afeccions esportives? I és clar estem a Ràdio Barça i hem de parlar de l'esport i encara que no hi fóssim també en parlaríem, però i com van aquestes afeccions esportives? Et deixa temps el teu treball? Entrenes? pràctiques? Home, en aquests moments estic bé. Estic, eh, estic olímpic, diguéssim, no? Oh, veig que tot, que tot, això, veig que tot això és ferro. Sí, tu. tot això. Et penses que això es fa sol? No, uh, tu, uh, uh. sóc... Es prepara un home que s'escorcien amb la cosa de l'esport. Molt bé. Barcelona és punta de llança, camí del 92 i Jocs Olímpics. Els teus auguris quins són? Més que els meus auguris, diguéssim, els meus desitjos, no? Perquè un, no, un tampoc té massa moral per augurar masses coses en, en una època que tot va tan de pressa i tot, i tot és, té tanta tendència a radicalitzar-se sempre. Jo espero que sigui, que sigui una oportunitat perquè, perquè el país, doncs perquè la gent també del país progressi, perquè no solament la infraestructura de la ciutat ni la infraestructura del país millori, sinó que millori també la condició humana de la gent, que estiguem a, a l'alçada de nosaltres mateixos. Seria, francament, seria fantàstic. Sí, certament. Certament seria fantàstic i a remol del que dèiem Seria fantàstic, no, Joan, que dels més de 40 anys d'endarreriment que portem, ara fessim un salt qualitatiu i quantitatiu i es recuperessin esperances, realitats, avenços i millores per a aquest país a bord dels Jocs Olímpics. Què et metges? Que sí, que seria fantàstic que passés com el dia 17, que, que l'actitud de la gent que la gent va el dia 17 eh, es prolongués durant molts anys, més aviat la incorporéssim com una cosa natural. Jo sempre el recordaré aquest dia d'Isset no, no solament per l'emoció que va representar la nominació de Barcelona com, com a seu dels, de les Olimpíades del 92, sinó jo la recordaré sobretot per aquella alegria de la gent, per aquell, aquella complicitat tremenda, aquell saludar-se, aquell, saludar aquell clocar se un ull quan et crouaves pel carrer, aquella alegria... Tan, tan maca i tan col·lectiva que, que, vam, que vam gaudir aquell, aquell dia 17. Quines vibracions, vibracions, que encara duren bon rotllo, bon d'aquell llibre. Joan, tota la feina d'ara, recitar els nous discos, viatges nous, compromisos, aquesta servitud amb la teva professió de comunicador, fa que deixis per un altre demà coses, coses com, per exemple, aquells projectes que sé que et feien i et fan tanta il·lusió, com, per exemple, recordo, recordo aquella comèdia musical en la que hi havia una finestra, un fanal, tu baixaves com un trinxa del poble sec per aquell fanal i començava una acció. Aquell projecte, també aquell altre, de recomptar i recopilar aquella història dels trobadors. Com va aquella feina? Uf. Bé, un, jo no deixo... A mi passa el que a tothom, que que doncs hi han un... Un té, té idees i de, les, i de les moltes idees que un té hi ha unes poques que arriben a concretar-se i de les poques hi ha unes, unes, unes, algunes que arriben a sortir bé. Doncs eh, tu m'estàs parlant dels projectes de fa un temps. Un d'ells que realment s'ha quedat només amb una idea que va ser aquella història del musical uh -huh. i que està, pues, en un està en un estat esplèndid, és a dir, que no hi ha res fet. Es pot, fer, es, ah, es... Pot, es pot fer tot. Eh? Ara aquí penso en, en quin calaix el temps, perquè tu tens tres calaixos. o tres Sí, sí, tres calaixos o tres caixons. No, aquest, aquest el tinc al tercer. Ah, sí, el el un... primer que diu, el primer? El primer que diu co coses a resoldre. El segon? El, el segon calaix és un que tinc coses que el temps resoldrà. I el tercer? I el tercer és resta de coses, i aquest està amb la resta de coses. Està bé, veus? Se'n poden fer més de calaixos, eh? Sí, Això de, depèn de... Depèn d'això, de les esbòsferes que l'embolten. Clar, clar, clar, clar. I ara permeten, permetem, permetem posar-me una mica en pla íntim confidencial i, i repassem algun cromo, tu. Algun cromo d'aquells principis teus i de les giragonces que vas, que vas haver de fer per tirar sempre endavant traspassant entrebancs de l'època, clar. Si ara amb una màquina del temps tornéssim enrere i poguessis anar esborrant, quina seqüència rectificaries? Uf! <ríe> si existís aquesta possibilitat estaria molt bé. Si realment fóssim capaços d'endreçar de, de, de, coses que, que vam deixar o tortes o mal fetes, estaria molt bé, però no és possible. Llavors més val, més val aprofitar les experiències i que serveixin per una altra vegada, malgrat que ja diuen que l'home és l'únic animal que és capaç d'entramancar-se dues vegades amb la mateixa pedra, jo penso que amb una mica de sort, doncs, la segona vegada on pot saltar perquè hi ha pedra. Perquè les coses s'acostumen a repetir-se, és a dir, els entrebancs, de vegades es modifiquen els entrebancadors, però els entrebancs acostumen a ser sempre els mateixos. Tal com vas imaginar. Mira, si ara... Si ara juguéssim el te'n recordes, si ara féssim un trailer enrere i arribéssim a un matí de Radioscop, allà a l'emissora del carrer Cas, per Ràdio Barcelona, diguem-ho, clar, hi ha un espai teu que es deia, que es deia, tu un diu que tens molta memòria, no te'n recordaràs, jo t'ajudaré. Encara que potser em pots sorprendre i et pots recordar, perquè fins i tot ets capaç de d'enrecordar-te'n d'aquelles primeres publicitats, quan ja deia, que sabeu quina hora és? Sí, jo va, l'hora del senyor aquell del presó de gràcia. I sí. jo deia, quina hora és? Ah, també, ho fas aquí també? Hora oh, de Gués, sí. Perdona, però ho, ho hem fet molt mal fet, ho, així és impossible. Quina hora és? Hora de Gués. En punt. I patapam l'hora. Bé. Aleshores, eh, tu tenies un espai en allà que es deia Apartat amb Joan Manuel Serrat i t'anunciava així. Ara passaràs al sobre, no? Sí, clar, de seguida. Però primer hem de fer... No, bonia, primer. primer hem de fer... Arreglem les coses, no? Hem eh. de fer... Hem, hem de donar el missatge al Quico, que penso que vindrà a bord també, vindrà amb una altra lanxa motora i, i li passarem. Bé, doncs, aleshores jo t'anunciava així, Joan Manuel Serrat, amb un apartat. Digue'm de debò, què pensaves d'aquell take amb que jo cantava una cançó de l'època? Tu em tenies que esperar que jo acabés el meu rotllo. De veres, m'agradaria molt que moments de sinceritat posats sincerars, se'm diguessis que pensaves d'allò. I, I tu t'hauries d'esperar, esclar, que arribés el teu torn, però que jo acabés de cantar. Uh, que, que, quin efecte et fa? Si ara jo et poso un el compromís de fer-te dir quina cançó d'aquelles recordaries i, i, i que n'hauries de triar una per allò de Vivar la imatge retrospectiva, què? Home, jo, jo triaria una de les cançons aquelles de... que vas enregistrar del... una selecció de West Side Story que vas fer que vas fer unes cançons molt maques, aquella cançó que deia Maria... És el so més bonic que Maria s'han dit. Si sí, sí, pot ser, eh? Home, si sí, pot ser, si sí, pot ser. Veurem, veurem, veurem. Però és clar. a totes les maries, a les senyores maries, a les seves filles i a les filles de les seves filles, i els que vindran, beneida, senyora Maria, Maria és el so més bonic. Per mi que ja n'hi ha prou. Ara, com que has triat una de meva, doncs i t'has volgut, volgut posar a la consideració d'aquest joc d'una imatge retrospectiva, ara jo en trio una de teva. I saps quina trio? Tria. Aquesta. Oh, quina? Aquesta. Eh? Que no sents? Ei, ei, ei, Joan, Joan, Joan, qui canta? No ho sé, moment això comença a el mediterrani, però és que no sento molt barrenjament. De moment no canta ningú, eh? Ah, el Paoli. I efectivament, de la mateixa mediterrània, Gino Paoli, una de les figures més importants a l'hora del mediterrani, a l'hora de la vella i acreditada Europa, i, és clar l'italià Gino Paoli. Bé, Joan, aquesta l'he jo. Ara, a partir d'avui, ja triaran el públic. Els oients seran qui triaran perquè farem una mena de ràdio a la carta en la que ells em diran quin personatge es volen, quina música i quina cançó. I fins un altre dia, doncs. I celebro trobar-te tan ferm i tan bé. Eh? Vale, gràcies, home. M'hi deixaràs tot... tornar, aquí. Tot Però... això, és... Si et portes bé, et deixaré tornar i em penso que tornaràs perquè ja tens cabina o camarot. No es pot dir camarot, tu, quina llàstima. Però què és? Perquè no, perquè és incorrecte. Però vaja, bueno... si posem un... Un, un mig quilo de cometes potser que ho deixéssim aquí. Pues totes acostumar-se. Tindres, saps que tindres, que i Camarot. A vegades si és veritat, eh? Per que millor vinga acompanyat i més val tenir dues coses. Jo Sempre tinc amics, que... <laughs> Fins un altre dia, jo no sense amics no s'hi pot anar al lloc, sin dubte. Cal crear felices vibracions i per això cridem els amics. Avui seria fantàstic.